Розділ четвертий Топіка Один Стоячи на похиленому даху Блейна Моно, Джейк спрямував погляд на південний схід, куди пролягав шлях променя. Вітер хвилями здіймав його волосся, яке вже встигло відрости і тепер не мало нічого спільного з Пайпер зачіскою. відгортаючи його зі скронній лоба. Від здивування хлопчикові очі укруглилися. Піднімаючись на дах, він не мав ані найменшого уявлення, що на них чекає. Можливо, менший за розміром і провінційніший лад. Але те, що виднілося над деревами парку поблизу, перевершувало всі сподівання. То був зелений дорожній знак. Те, що побачив Джейк, ви можете побачити на екрані. Або в галереї на баймі Кофе. На тлі сірого осіннього неба його колір здавався вражаючим. Особливо в поєднанні з синім щитком, прикріпленим до нього. Приєднавшись до нього, Роланд обережно витяг Юка з-за і поставив на дах. Шалапут обнюхав ружеву поверхню блейнового даху і подивився вперед, туди, де був ніс вагона. Колись охайну, коли подібну форму було зруйновано, тепер тут стерчали крила м'ятого металу. Дві темні навскісні риски, що починалися від носа монопоїзда і тяглися до місця, яке від Роланда з Джейком відділяли якихось десять кроків, паралельними лініями прорізали дах. На кінці кожної виступав широкий плаский металевий штир, розфарбований жовто-чорними смугами. Здавалося, ці штирі стерчать із самого монопоїзда з передньої частини баронського вагона. Джейк подумав, що вони трохи скидаються на стійки воріт у футболі. «Це ті стовпи, в які він погрожував врізатися», – пробурмотіла Сюзанна. У відповідь Роланд тільки кивнув. «А ми ще дешево відбулися, ти так не думаєш?» Якби ця штука рухалася швидше? «Ка!» – озвався Едді за їхніми спинами. У його голосі явно вчувалася усмішка. Роланд кивнув ще раз. «Саме так. Ка!» Відірвавши погляд від трансталевих стовпів, Джейк знову глянув на знак. Він був майже переконаний, що знаку вже не буде, чи напис на ньому буде якийсь інший. Наприклад, «Платна дорога Середнього світу» або ж «Стережіться демонів». Та знак досі був на місці, і напис не змінився. «Едді, Сюзанно, ви це бачите?» Вони простежили, куди показує його палець. Якусь мить, втім достатньо довго, щоб Джейк перелякався, чи в нього на галюцинації. Обоє мовчали. А потім Едді тихо мовив. «Чорт, невже ми знову вдома?» «Якщо вдома, то де всі люди?» «І ще...» Якщо щось подібне до Блейна робило зупинку в топіці, нашій топіці, що в штаті Канзас, то чому цього не показували в 60 хвилинах? «Що таке 60 хвилин?» – спитала Сюзанна. Склавши руки дашком від сонця, вона дивилася на південний схід у бік знака. «Телепередача така», – пояснив Едді. «Ти розминулася з нею років на 5-10. Там виступали білі старпери в кроватках. Та байдуже, той знак...» Це точно Канзас, підтвердила Сюзанна. Наш Канзас, здається. Вона помітила ще один знак, ледь помітний над деревами, і показувала на нього, поки Джей, Кедді і Роланд не роздивилися як слід. І ви можете роздивитись на екрані, або в галереї на баймі кофі. Роланде, у твоєму світі теж є Канзас? Ні, відповів Роланд, розглядаючи знаки. Але ми давно вже вийшли за межі того світу, який я знав. Та я й сам давно вийшов за його межі, задовго до того, як зустрів вас. Це місце. Затнувшись, він похилив голову на бік, наче дослухався до якогось звуку, надто віддаленого, щоб його можна було почути, а його обличчя Джейкові дуже не сподобався його вираз. Так, дітки, слухайте уважно. вигукнув раптом Медді. Сьогодні ми з вами вивчатимемо схибнуту географію середдинного світу. Бачите, любі хлопчики і дівчатка, в серединному світі ви виїдете з Нью-Йорка, помандруєте на південний схід шляхом променя і прийдете до темної вежі, яка, виявляється, стоїть у самісінькому центрі Всесвіту. Спочатку на вас чекає битва з Велетенськими омарами, далі не менш захоплива поїздка на скаженому поїзді вбивці. А потім, перекусивши в нашій кав'ярні одним-двома бутербродами... ви щось чуєте? перебив його Роланд. «Хто-небудь з вас це чує? Джейк прислухався. Почув, як у парку поблизу вітер чеше гілля дерев, на яких саме почало жовтіти листя. Почув цокіт юкових пазорів об дах баронського вагона, бо пухнастик дріботів до них. Потім юксів, тож навіть цей звук. Зненацька хтось узяв його за руку, і Джейк підскочив від несподіванки. Сюзанна. Вона нахилила голову і широко розплющила очі. Едді теж дослуховувався. Слухав навіть юк, нашорошивши вуха і тихо підвиваючи аж у гортані. Шкіра в Джейка на руках узялася сиротами, губи самі собою скривилися в гримасі. Хоч який слабкий був той звук, але хлопчику здалося, що почувши його, він відкусив шмат од лимона. Щось подібне з ним уже траплялося раніше, у дитинстві, коли йому було 5 чи 6 років. В Централ Парку тоді грав божевільний музикант. Чи то пак він себе таким вважав? Просто в Централ Парку було повно божевільних, які вважали себе музиками. Але з усіх, яких там бачив Джейк, лише цей грав на робочому інструменті. Над його перевернутим капелюхом стояла табличка з написом «Гравець на пилці! Звучить по-гавайському чи не так? Подайте музиканту на прожиття!» Вперше Джейк побачив гравця на пилці, коли гуляв з Гретою Шоу. І зараз пригадав, як вона тоді чим чекувала повз чоловіка, аби якнайшвидше його проминути. Той сидів у позі віолончеліста симфонічного оркестру, широко розставивши ноги і тримаючи на руках поцяткованої ржавими плямами ручну пилку. Джейк згадав вираз комічного жаху на обличчі місіс Шоу, дрижання її міцно стиснутих уст, наче вона, наче їй довелося скуштувати лимон. Цей теперішній звук не зовсім нагадував тодішній. Звучить по гавайському, чи не так, що його божевільний у парку видобував з вібруючого леза пилки, але подібність була разюча тремкий, дрижачий металевий звук, від якого наче заповнювалися носові пазухи, а очі ладні були пролитися слізьми. Звідки йшов цей звук? Джейк не міг розібрати. Здавалося, він лине звідусілі ні звідки. Та водночас так тихо, що його цілком можна було б сприйняти як гру уяви, якби інші не чули те саме. «Обережно — Обережно! — закричав Едді. — Допоможіть, він зараз зумліє! Джейк повернувся до стрільця і побачив, що його обличчя над сірим безбарв'ям сорочки стало кольору домашнього сиру. Очі були широко розплющені і невидющі. Кут і крота сіпався, наче на невидимому гачку. — Джонас, Рейнольдс і Діпейп, — мовив він. Великі мисливці за трунами. І вона. Коос. То були вони. То вони. У запилюжених розбитих чоботях Роланд небезпечно похитнувся і безсило опустився на дах монопоїзда. Такого розпачу, який, проступивши на обличчя, охопив його тієї миті, Джейк не бачив у стрільця ніколи. «Ось, Юзан!» – сказав Роланд. О, моя Люба. Два. Вони підхопили його, оточили захисним колом, і стрілець відчув, що лице йому заливає хвиля жару від провини й ненависті до самого себе. Що він зробив для того, аби здобути собі таких затятих захисників? Що, крім того, що вирвав їх зі звичного плину життя, наче садівник, який безжально виполює бур'яну? Він хотів було переконати їх, що нічого не сталося, що з ним усе гаразд, але язик не слухався і жодного слова не вирвалося назовні. Той страхітливий вібруючий звук враз переніс його на багато років назад до каньйону на заході від Гембрі Ді Пейп і Рейнольд і старий кульгавий Джонас, та з-поміж них усіх найлютіше він ненавидів жінку з пагорба. Люто ненавидів усіма фібрами душі, з тією силою, на яку здатен лише дуже молодий чоловік. Але що він міг вдіяти, крім як ненавидіти їх? Його серце розбилося. І тепер, через усі ті роки, найстрашнішою істиною людського існування йому здалося те, що розбиті серця насправді зцілюються. Спочатку я подумав, він бреше безсоромно. Цей дряхлий стариган зі злобними очима. Що це за слова? Чий вірш? Він не знав. Знав лише, що жінки теж можуть брехати. Жінки, що підстрибували, шкірилися і занадто багато бачили краями своїх старих очей, що сочилися слізьми. Не мало значення, хто написав ці рядки. Вони були правдиві. Це все, що важило. Ані Елдред Джонаса, ані стара Каргана по Агурбі не могли дорівнятися до Мартена. Ба навіть до Волтера, коли йшлося про зло. Але самі по собі вони теж були достатньо лихі. А потім у каньйоні на заході від міста той звук, крики поранених людей і коней. Вперше у житті навіть балакучий зазвичай Кадберт, і той вражено замовк. Але це було дуже давно, в іншому коли. Тут і тепер тривожний звук або зник, або тимчасово подолав поріг гучності. Та невдовзі вони знов його почують. Він знав це так само добре, як і те, що дорога, якою він простує, веде до прокляття і вічних мук. Підвівши погляд на своїх супутників, Роланд вичавив із себе усмішку. Тремтіння в кутику рота припинилося, хоч якась втіха. «Зі мною все гаразд, але послухайте, ми зараз дуже близько від того місця, де закінчується серединний світ і починається прикінцевий. Першу велику частину нашої подорожі подолано. Ми добре впоралися, не забували обличчя наших батьків, вистояли разом і не брехали одне одному. Але ми підійшли до тонкоходу. Тепер треба бути дуже обережними». «Тонкоходу?» – нервово озираючись, припитав Джейк. Це місце, де тканина існування, витончилася до краю. Відтоді, як темна вежа почала падати, вони з'являються дедалі частіше. Пам'ятаєте, що ми побачили під собою, коли виїхали з Лада? Вони урочисто закивали головами, згадавши землю, що поплавилася і стала подібною до чорного скла, старовинні труби, які світилися бірюзовим болотним вогнем, потворних птахів із напнутими шкіряними крилами і вітрилами. Знанацька Роланд відчув, що не витримає більше ні хвилини, якщо вони й далі стоятимуть довкружі, дивитимуться на нього згори вниз, наче на п'яничко, що щинив бучу і повалився на підлогу в барі. Він простягнув до своїх друзів, своїх нових друзів, руки, і Едді допоміг йому зіп'ястися на ноги. Зібравши всю свою гігантську волю в кулак, стрілець промігся стати рівно, не хитаючись. — Хто така Сьюзан? — спитала Сюзанна. Глибока складка, що пролягала на її чолі, промовисто свідчила, що жінка стурбована і, вочевидь, не лише випадковою подібністю імен. Роланд перевів погляд з неї на Едді, потім на Джейка, який опустився на коліно, щоб почухати юка за вухом. Я розповім, але не тут і не зараз. Та ти весь час це кажеш, пробурчала Сюзанна. Чи ти просто хочеш, аби ми відчепилися? Роланд похитав головою. Ви почуєте мою історію. Принаймні цю її частину, але тільки не на цій металевій діжці. «Ага», – погодився Джейк. «Ми тут як на спині вдохлого динозавра. Мені весь час вважається, що Блейн отото живе і знову почне нам, ну не знаю, голову морочити або що». «Замовкло», – сказав Ведді. «Нема вже того звуку, що так нагадував звучання педалі «Вау, вау». Мені він нагадав одного старого, якого я бачив у Централ Парку, докинув Джейк. «Чоловіка з пилкою?» – спитала Сюзанна. Джейк подивився на неї круглими відподову очима, і вона кивнула. «Тільки я бачила його ще не старим. Тут не лише географія схибнулася. Час теж якийсь дивний». Едді оповив рукою її плечі і легенько стис в обіймах. «Ну, то я мінь». Сюзанна повернулася до Роланда. Її погляд не звинувачував, а прямо і відкрито оцінював, що не могло не викликати в стрільця щирий захват». Я ловлю тебе на слові, Роланде. Хочу знати про ту дівчину, в якої було моє ім'я. Згодом ти все почуєш, повторив Роланд. А поки що злізьмо з цієї потвори. Три. Але, як виявилося, сказати було легше, ніж зробити. Трохи перекособочений Блейн зупинився у чомусь на кшталт колиски Лада, тільки просто неба. Вздовж одного краю платформи, ніби доказ кінця останньої подорожі Блей, тяглася смужка рожевих металевих ошурків. А від даху баронського вагона до бетону платформи було добрих 25 футів. Якщо аварійна драбина на кшталт тієї, що спустилася до них крізь люк у стелі і існувала, то її заклинуло під час зіткнення і примусової зупинки. Знявши з плеча кощіль, Роланд покоперсався в ньому і видубув ранець з оленячої шкіри, в який вони садовили Сюзанну там, де не могли провести її на візку. «Тепер принаймні не треба турбуватися про візок», – подумав стрілець. Вони загубили його, коли поспіхом тікали з лада, прагнучи якнайшвидше опинитися у вагоні Блейна. «А це вже нащо?» – виклично спитала Сюзанна. Вона завжди ставала агресивною, коли в полі зору з'являвся ранець. Тих біломазих мудаків з Місісіпі я ненавиджу гірше за ранець, одного разу зізналась вона Едді голосом дати Волкер. Але часом солоденький, вони мені однаково ненависні. Спокійно, Сюзанно Дін, спокійно, усміхнувся стрілець. Він розв'язав плетово стрічок, із яких складався ранець, витяг шмат шкіри, що правив за сидіння, і знову скріпив стрічки між собою. Потім старомодним штоковим вузлом прив'язав до них останній міцний шматок мотузки, роблячи це, дослухався до бурмотіння трясовини тонкоходу. Так вони в чотирьох слухали, чи не зазвучать, бува, ритуальні барабани, так вони зедді слухали, чи не почнуть у монстри свій перехресний допит. Дедечем, дедечі, дадечем, Де виповзаючи проти ночі з морських хвиль. Каце колесо, подумав він. Або, як полюбляв казати Едді, що прийшло, те й пішло. Закінчивши розбиратися з мотузкою, під плетовим шнурків він прилагодив петлю. Не вагаючися ні секунди, Джейк засунув у неї ноги, взявся однією рукою за мотузку і вхопив юка, примостивши його в згині ліктя другої руки. Пухнастик нервово розвернувся, тихенько заскімлив, потім витягнув шию і лизнув Джейка в обличчя. «Правда ж ти не боїшся?» – спитав Джейку свого вухастого друга. «Ї Погодився Юк, але поки Роланд і Едді спускали Джейка вниз, сидів тихо, як миша. Аж до самої землі мотузки не вистачило, та Джейк без проблем звільнив ногу з петлі і зістрибнувши подолав ті чотири фута, що лишалися. Поставив Юка на лапи і той по геть, обнюхуючи місцину, а потім задер ногу на стіну вокзалу. Ця будівля й близько не могла дорівнювати завели до колиски лада, але було в ній щось старомодне, щось близьке Роландові за духом. Білі дошки, навислі карнизи, високі вузькі вікна, щоб більше скидалися на черепицю. Дикий захід. А на табличці, що висіла над лінією дверей вокзалу, сухозлітними літерами було виведено повідомлення. «Етченсон, Топіка і Санта-Фе». «То все містечка», – збагнув Роланд. «А остання назва до того ж знайома». «А чи не було в Баронії Меджес міста з назвою Санта-Фе?» Але ця нитка спогадів знову приводила до Сюзен. Любой Сюзен біля вікна з розплетеним волоссям, що розсипалося по плечах. Від неї віяло пахощами жасмину, троянди і жимолості. Ще старого запашного сіна. Пахощами, які провидиться в горах, так і не зуміло відтворити, запропонувавши натомість лише бліду їх подобу. Сюзен, що лежить на спині і поважно дивиться на нього знизу вгору, Потім усміхається і підкладає руку під голову, від чого її груди здіймаються, наче прагнучи його руки. «Якщо ти кохаєш мене, Роланде, то кохай!» «Ведмедики, пташки, рибки і зайченятка, кохану і сповнюють бажання спочатку!» «Давай, напевно, Сюзанна буде наступна!» Він озирнувся на Едді, змушений зібрати волю в кулак, щоб повернутися з минулого від Сюзан Дельгадо. Тут у топіці справді були тонкоходи, до того ж різні. Я відвернувся, Едді. Благаю прощення. «Я спитав Сюзанна, наступна?» Роланд похитав головою. «Наступний ти, потім Сюзанна. Я піду останнім. А ти впораєшся з твоєю рукою? Ти не тільки. Все буде гаразд». Едді кивнув і засунув ногу в петлю. Коли Едді вперше з'явився в серединному світі, Роланд міг би легко спустити його вниз сам, навіть без двох пальців. Але ось уже багато місяців, як хлопець не вживав свого зілля, та й м'язів у нього наросло на 10 чи 15 фунтів. Тож Роланд радо скористався Сюзанниною допомогою, і разом вони спустили Едді на землю. «А тепер, дами!» – сказав Роланд, усміхаючись до Сюзанни. Останнім часом усміхатися стало легше, усмішка виходила природнішою. Так, але з місця вона не зрушила, лише стояла і кусала нижню губу. Що не так? Вона поклала руку на живіт і погладила його, наче їй боліло. Стрілець гадав, що вона розповість, але вона тільки похитала головою. «Ні, нічого». «Не вірю. Чому ти тримаєшся за живіт? Болить? Ти вдарилася, коли поїзд зупинився?» Вона так рвучко забрала руку від живота, наче місце на південь від її пупка запекло вогнем. Ні ні, зі мною все гаразд. Точно. Здавалося, це питання викликало в Сюзанне глибоку задуму. Ми поговоримо про це згодом, нарешті відповіла вона. Побалакаємо, якщо тобі більше до вподоби це слово. Але ти мав рацію, Роланде. Зараз не час і не місце для розмов. Побалакаємо всі в чотирьох, чи лише ти, я і Едді. «Тільки ти і я, Роланде!» – сказала вона і поставила обрубок ноги в петлю. «Для початку лише курочка і півник. А тепер спускай мене, коли твоя ласка!» Він насупився і заходився спускати її, від душі сподіваючись, що перша думка, та, що спала йому на думку, коли він побачив руку на животі, хибна. Бо Сюзанна побувала у велимовному кружалі, і демон, що мешкав там, таки домігся свого, поки Джейк силкувався перейти зі свого світу до їхнього». Часом, доволі часто, дотик демона змінював усе. І в жодному разі не краще, як свідчив Єркий досвід Роланда. Поки Едді, обійнявши Сюзанну за талію і допомагав спуститися на платформу, стрілець підтягнув мотузку. На ходу, зав'язуючи на кінці мотузки фальшиву петлю, підійшов до одного зі стовпів, що розітнули гостру пику поїзда, мов масло. Накинув її на стовп, обережно, аби не сунути мотузку ліворуч, закріпив і спустився на платформу, зігнувшись у поясі і залишаючи на рожевому боці Блейна сліди від чобіт. «Шкода втрачати мотузку і ранець», – відзначив Едді, коли Роланд став коло нього. «Кому-кому, а мені точно не шкода втрачати той бісів ранець», – пробурчала Сюзанна. «Я краще повстиму тротуаром, поки по лікті не вимащуся жуйкою». «А хто сказав, що ми їх втратили?» Роланд підчепив рукою петлю для ноги, зроблену з сиром'ятного шнурка, і рвучко смикнув ліворуч. Матуска ковзнула вниз, застрілець встиг її підхопити на люту. «О, крутий фокус!» – захоплено вимовив Джейк. Ути, окус!» – піддакнув Юк. «Корт?» – спитав Едді. «Корт!» – з усмішкою погодився Роланд. «Пекельний інструктор строєвої підготовки!» – сказав Ведді. «Краще ти, ніж я, Роланде!» Краще ти, ніж я. Чотири. Коли вони йшли до дверей вокзалу, знову розлігся тихий огидний звук. Роланд здивовано помітив, що всі троє з його когорти наморщили носи і скривили роти одночасно, ставши схожими не просто на членів катету, а на кремних родичів. Сюзанна показала в бік парку. Знаки, що виднілися над деревами, не наче погойдувалися в мареві спекотної мули. «Це звук тонкоходу?» – спитав Джейк. Роланд кивнув. «А ми зможемо його обійти?» «Так, тонкоходи так само небезпечні, як болота з трясовинами і сейлігами». «Ви про таке чули?» «Ми знаємо, що таке трясовина», – підтвердив Джейк. «А якщо сейліги – це такі довжелезні зелені тварюки з великими зубами, то ми їх знаємо». Саме так вони й виглядають. Сізанна озирнулася, щоб востаннє глянути на Блейна. Жодних дурних питань та ігор. Правду було написано в книжці. Вона перевела погляд з Блейна на Роланда. А як щодо Бері авторки Чарлі Чухчуха, думаєш, вона теж учасниця цієї історії? Що, як ми колись зустрінемося з нею, я б хотіла їй подякувати. Звісно, врятував на Сетді, але. Гадаю, це можливо, відповів Роланд. Але здоровий глузд підказує, що цього не станеться. Мій світ, як величезний корабель, що затонув неподалік берега, і більшу частину його уламків прибило до берега. Те, що ми знаходимо, здебільшого дуже цікаве, але все одно це уламки. Безглузді уламки. Він озирнувся, Як і ця місцина, я думаю. Я би не сказав, що це такі вже уламки, сказав Едді. «Погляньте, ну, на фарбу на фасаді станції. Вона трохи поіржавіла, відринув до карнизів, але ж ніде не облушчилася, наскільки я бачу». Перед дверима він провів пальцем по одній із скляних панелей. «Повну пилу, але тріщин жодних. Як на мене, то цим вокзалом ніхто не опікувався від... глибунь від початку літа». Він питально глянув на Роланда, але той лише знизав плечима і кивнув. Він слухав неуважно, лише наполовину зважав на те, що каже Едді». Решта його уваги була зосереджена на двох речах – бурмотінні тонкоходу і стримуванні спогадів, що прагнули засмоктати його, мов, трясовина. «Але ж лад руйнувався впродовж багатьох століть», – сказала Сюзанна. «А це… Топіка це чи ні? Але мені це місце нагадує одне з моторошних містечок із зони сутінок. Ви, хлопці, мабуть, його не пам'ятаєте, та…» «Ні, я, я пам'ятаю». Пам сказали Едді і Джейк хором, а потім подивилися одне на одного і розсміялися. Едді простягнув руку, і Джейк дав йому п'ять. Цей серіал серіали досі показують», – сказав Джейк. «Еге ж постійно повторюють», – додав Едді. «Зазвичай ці покази фінансують збанкрутілі адвокати, зовні подібні до короткошерстих тер'єрів. Ти права, це місце геть не схоже на лад. Але чому б воно мало бути схожим? Лад залишився в іншому світі». «Я не знаю, де ми перетнули кордон, але...» Він знову показав на сині щити з написом «Траса 70». Так, наче він безсумніво все доводив. «Якщо це топіка, то де всі люди?» – спитала Сюзанна. Едді знизав плечима і розвів руками. Тим часом Джейк, склавши руки дашком, притулився лобом до скла головних вхідних дверей вокзалу і вдивлявся всередину. Так він зазирав кілька секунд, а потім побачив щось таке, що змусило його відсахнутися. «Ого!» — сказав він. — Не дивно, що в містечку так тихо. — У нас не тихо, у нас тривога. Але ми ж не боїмося. Роланд підступив до Джейка і собі зазирнув понад головою в хлопчика, теж затіняючи відбиття руками. Ще не глянувши на те, що побачив Джейк, стрілець зробив два висновки. По-перше, що то була станція для зупинки поїздів і аж ніяк не для Блейна. Залізнична станція, а не колиска. А по-друге, станція була в світі Едді Джейка і Сюзанни, але, мабуть, не в їхньому де. Це тонкохід. Треба бути обережними. На одній з довгих лавок, що заповнювали собою все приміщення, похилилися один на одного два трупи. Якби не їхні обвислі зморщені лиця і почернілі руки, їх можна було б прийняти за гульвіз, що перепилися на вечірці і поснули на вокзалі, прогавивши останній поїзд додому. На стіні позаду них висіла дошка з розкладом відправлення поїздів, де в стопчику вишукувались назви міст, містечок і бароній. Одна з назв була Денвер, друга – Вічіта, третя – Омаха. Колись Роланд знав одного кого картяра на прізвисько Умаха. Той помер за столом, де грали в гляньте, коли йому встромили в горлянку ніж. Він ступив на глявину, де закінчувався земний шлях, закинувши голову назад. А від його останнього подиху кров фонтаном бризнула в стелю. Зі стелі ж цієї кімнати, яку Роландівне гнучкий і неметкий розум вперто називав перепочинком на шляху, нібито це була зупинка на якійсь всіма забутій дорозі, подібній до тієї, яка привела його до тала. Звисав пригарний годинник з циферблатами на чотири боки. Його стрілки зупинилися на четвертій чотирнадцять, і навряд чи колись знову зрушать з місця, подумав Роланд. Невесела була то думка, але й світ був такий, сумний. Інших мертвих він поки не бачив, але досвід підказував, що там, де є двоє мертвих, швидше за все є ще четверо, тільки їх не видно. Чи чотири дюжини? А нам треба заходити? Спитав веддя. «Навіщо?» – відказав стрілець. «Нам там робити нічого. Це місце не лежить на шляху променя». «Слухай, а ти міг би працювати гідом для туристів?» – похмуро сказав Едді. «Всі підтягуємося сюди, не розходимося, всередину не заходимо!» Раптом Джейк втрутився з проханням, якого Роланд не зрозумів. «У когось із вас є четвертак?» Хлопчик дивився на іді Сюзанну, стоячи біля квадратної стелевої скрині. На ній синіми літерами було написано – «Топіка Кепітал Джорнал! Ми знаємо про Канзас більше, ніж будь-хто! Газета вашого рідного міста! Читайте щодня!» Едді здивовано похитав головою. Е, щось я посіяв увесь дріб'язок. Мабуть, коли ліз на дерево. Це сталося якраз перед тим, як ти до нас приєднався. Я тоді дриманув, аби не стати закускою для ведмедя робота. Вибач. Хвилиночку, завжди!» Сюзанна зосереджено порпалася в сумочці, та так, що Роланд, попри всі свої невтішні думки, широко всміхнувся. Бо вона робила це так по-жіночому. Діставши зібгані носовочки, потрусила ними, аби пересвідчитися, що жоден цент у них не застряг. Виловила пудреницю, подивилася на неї, вкинула назад у сумочку, натрапила на гребінець і його вкинула назад. Це заняття настільки поглинуло її увагу, що вона навіть не помітила, що Роланд пройшов повз неї, діставши мимохіді револьвер скріпильної муфти, яку сам для неї зробив. І зробив один постріл. Скрикнувшись, Сюзанна впустила сумочку і схопилася за кобуру, тепер вже порожню, що висіла у неї під лівою груддю. Чорт, ти ж мене на смартяку перелякав! Краще пильнуй свого револьвера, Сюзанна. Інакше наступного разу, коли хтось його в тебе вихопить, дірка опиниться в тебе між очей, а не... «Джейко, що це таке? Апарат, що розповідає новини? Чи тримає в собі папір?» «І те, і те разом!» – збентежено відповів Джейк. Юк відскочив на середину платформи і недовірливо зорив звідти на Роланда. Джейк вставив палець у дірку від кулі, що прикрашала собою замок автоматичного газетного кіоска. Звідти корився легкий димок. «Давай!» – дозволив Роланд. «Відкрий!» – Джейк потягнув за ручку. Якусь мить вона не піддавалася, а потім десь у середині брязнув метал, і дверцята відчинилися. Сама скриня була порожня, табличка на задній стінці проголошувала. «Якщо газет більше немає, візьміть примірник з вітрини». Джейк так і вчинив, видобув останній примірник з дротяного тримача, і всі зібралися довкола нього. На Бога, що тут?» Сюзанна шепотіла налякано і водночас ніби звинувачувала когось у чомусь. «Що це означає? Що на бога тут сталося?» Під назвою газети майже на цілу половину першої сторінки йшли величезні чорні літери. «Лютує супергриб капітан Трипс. Можливо, уряд залишив країну. Шпиталі топіки переповнені хворими і помираючими. Мільйони моляться про одужання». «Прочитаю голос», – попросив Роланд. «Написано вашою мовою, а я не всі літери знаю. Історію ж дізнатися хотів би». Джейк подивився на Едді і той нетерпляче кивнув. Хлопчик розгорнув газету, відкривши картинку, що складалася з точок. Роланд уже бачив такі картинки, тільки вони називалися фотографіями, яка їх усіх просто шокувала. На ній було зображено місто над озером, охоплене полум'ям, і підпис унизу повідомляв, що в Клівленді лютує пожежа. «Читай, малий!» – попросив Едді. Сюзанна промовчала, бо вона вже заходилася читати статтю, єдину на першій сторінці, через його плече. Джейк прочистив горло, наче йому зненацька присохло в роті, і почав читати. 5. Тут сказано, що автор Джон Коркоран, плюс штатні та позаштатні кореспонденти Associated Press. Тобто статтю писали багато людей, Роланде. Окей, почнемо. Найбільша криза Америки і, мабуть, цілого світу віднині набула поширення, оскільки не вщухає епідемія так званого супергрипу, відомого під назвами трубчаста шия на Середньому Заході, і капітан Трипс у Каліфорнії. Хоча оцінювати кількість жертв можна тільки приблизно, експерти-медики повідомляють, що станом на сьогоднішню добу страхітливі масштаби смертей не піддаються описові. Доктор Моріс Гекфорд із Топікського шпиталю і медичного центру Святого Франциска повідомив, що лише на континентальній частині Сполучених Штатів померло близько 30 мільйонів людей. У крематоріях, заводських і сміттєспалювальних печах спалюють тіла від Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, до Бостона, штат Масачусетс. Тут у топійці людей, що досі почуваються здоровими чи достатньо міцними, просять привозити своїх небіжчиків на одне з трьох місць. До заводу з переробки відходів на півночі від Оукленд-Білард-Парку, до кар'єру поблизу траси для перегонів Гартленд-Парку, до сміттєзвалища на південно-східній 61-й вулиці на схід від Форбсфілда. Тим, хто користується сміттєзвалищем, слід рухатися по Берітон роуд як повідомляють наші кореспонденти, шляхи до Каліфорнії перекриті розбитими автомобілями, і щонайменше одним транспортним літаком компанії Air Force, Джейк перелякано глипнув на своїх друзів, озирнувся на оповиту тишею залізничну станцію і знову пустив погляд на газету. Доктор Ейпріл Монтоя з регіонального медичного центру Стормонтвейл -Vale указує, що навіть ця приголомшлива кількість жертв є дуже приблизною. «На кожну особу, що померла від цього нового вірусу грипу», – сказала доктор Монтоя, – «припадає ще шестеро або навіть дюжина хворих, які лежать удома». «І наскільки нам відомо, шанси одужання нульові». «Особисто я нічого не планую на вихідні», – кашляючи закінчила вона. У місцевих масштабах. Усі комерційні рейси з аеропортів «Форбс» і «Філіп Біллард» скасовано. Усі поїзди «Амтрак» зупинено не лише в Топіці, але й в усьому Канзасі». Станцію Гейдж-бульварам Трак зачинено на невизначений час. Зачинилися й усі школи в топіці в районах 437, 345, 450, Шонігайдс, 372 і 501, муніципалітет Топіки. Лютеранський і технічний коледж Топіки також, як і Канзаський університет у Лоренсі. Мешканцям Топіки слід очікувати, що найближчими днями можуть статися аварії в енергетичній системі. Енергопостачальна компанія «Канзаса» оголосила про повільну зупинку атомної електростанції на річці Ко у «Вамего». На дзвінки кореспондентів нашої газети в офісі електростанції ніхто не відповідає. Оголошення, записане на плівку, повідомляє, що жодної небезпеки немає. Це лише заходи безпеки, і електростанція повернеться у звичайний режим роботи, коли минеться криза. Втім, останні слова цього запису перекреслюють увесь заспокійливий ефект, який воно нібито має справляти. Не до побачення, чи дякуємо за дзвінок, а хай Господь допоможе нам витримати це випробування. Джейк замовк, перегортаючи сторінку, де також були фотознімки. Перевернута вантажівка на сходах Канзаського природознавчого музею, транспортна загата на мосту Голден у Сан-Франциско, автомобілі стоять бампер до бампера, гори трупів у Таймс-сквер. Сюзанна помітила знімок, який зображав повішеного на ліхтарному стовпі. І одразу накотили страхітливі спогади про те, як вони з Зедді, розділившись зі стрільцем, шукали колиску. Спогади про Ластера і Вінстона, Дживса і Мод. «Коли заграли барабани богів, то жереби з капелюха випав з панкерові», – сказала тоді Мод. «То ми його й відправили потанцювати». Та тільки, звісно, вона мала на увазі відправили повисіти. Мабуть, так вішали і в її рідному старому маленькому Нью-Йорку. Коли все йшло не так, як треба, завжди був хтось, щоб дістати мотузку для лінчування. Відлуння перегуки минулого, луна м'ячем відбивалася від одного світу до іншого неслабно чи як зазвичай, але набираючи потужності, стаючи що далі, то страхітливішою. Як божественні барабани, подумала Сюзанна і мимохідь здригнулася. У масштабах країни. Читав далі Джейк. І надалі побутує переконання, що лідери нації, котрі спочатку заперечували існування супергрипу, коли ще можна було ввести карантин і якось зменшити розмах лиха, тепер переховуються в підземних сховищах, колись створених для членів москового тресту на випадок ядерної війни. Упродовж останніх 48 годин не видно ані віцепрезидента Буша, ані ключових членів кабінету Рейгана. Сам Рейган не з'являвся на люди від ранку неділі. Того дня його бачили на службі в методистській церкві Зеленої долини в Сан-Сімеоні. «Вони накивали п'ятами до бункерів, як Гітлер і решта нацистських щурів наприкінці Другої світової», – заявив республіканець Стів Слоун. Коли його спитали, чи можна зацитувати ці слова з посиланням на нього, представник штату Канзас розсміявся. «Чому я маю заперечувати? Хвороба вже в мені. Наступного тижня я вже буду лише пилом, розвіяним на вітрі». У Клівленді, Індіанаполісі і Террахот лютують пожежі, найімовірніше спричинені підпалом. Грандіозний вибух із епіцентром біля стадіону «Ріверфранц» у Ценцинаті не був ядерним, як побоювалися попервах. Він стався у результаті збільшення тиску природного газу через недогляд. Газета випала Джейкові з рук. Миттю її підхопив порив вітру і пішов ганяти платформою, розшматовуючи на окремі аркуші. Один з них, витягнувши шию, підхопив на люту Юк і потрюхикав до Джейка з газетою в роті, як слухняний собака з палицею. «Ні, Юку, вона мені більше не потрібна». У Джейка був голос дуже хворої маленької дитини. «Ну, тепер ми хоча б знаємо, куди всі поділися», сказала Сюзанна, нахиляючись і беручи в Юка газету. «Останні дві сторінки». На них було безліч некрологів, надрукованих найменшим шрифтом з усіх, що вона будь-коли бачила. Жодних світлин, жодних причин смерті, ані чечирк про ритуальні служби. Просто цей помер, коханий такої то, той помер, родичі невтішні. І ще один помер, його пам'ятають і люблять. Усе крихітним ненадто рівним шрифтом. Саме кострубатість шрифту і була доказом, що свідчив про реальність тих подій. «Але ж як вони старалися вшанувати мертвих?» Подумала Сюзанна, і на очі їй навернулися сльози. «Як старалися?» Вона згорнула арку ще вчетверо і подивилася на задню сторінку, останню в «Капітал Джорнал». Там була картинка з зображеннями Ісуса Христа. Сумні очі, розпростерті руки, на лобі сліди від тернового вінця – під ним тринив благанні слова величезним шрифтом. «Молися за нас!» Вона з докором подивилася на Едді і простягнула йому газету, вказуючи коричневим пальцем на дату вгорі. 24 червня 1986 року. Едді потрапив до світу стрільця за рік до цих подій. Він тримав її довго-придовго, водячи пальцем по даті туди й назад так, ніби його дотик міг щось змінити. А потім подивився на своїх супутників і похитав головою. «Ні, я не можу пояснити, що це за місто, що це за газета і що за мертві люди на вокзалі. Але я точно скажу вам одне. Коли я залишив Нью-Йорк, там усе було в нормі. Скажи, Роланда?» Стрілець поморщився. «Особисто мені здається, що в твоєму світі нічого доброго не було. Але люди, які там жили, не здавалися жертвами пошисті, це точно». «Ну, у нас була поширена якась болячка, котру називали хворобою легіонерів. Ну, і, звісно, снід». «Це те, що передається статевим шляхом?» – спитала Сюзанна. «Ну так, але в моєму коли геїв фруктами вже не називали», – відповів Едді, видушуючи з себе усмішку. Усмішка вийшла квола, напружена і неприродна, тож Едді вирішив закраще її прибрати. «Отже, це... цього ніколи не було...» Сказав Джейк, обережно торкаючись обличчя Христа на останній сторінці газети І так, і ні, відповів Роланд Це сталося в червні, місяці сівби 1986 року А зараз перед нами наслідки цієї пошисті Якщо Ідді не помилився щодо відрізку часу, що минув То епідемія цього супергрипу сталася саме в червні цього року «Ми втопіться, що в штаті Канзасу часи жнив 86-го. Ось вам відповідь на те, що це за час. А щодо до світу, то нам усім відомо, що це на світ, Едді. Можливо, він твій, Сюзанну, а можливо, Джейків, бо ти залишив свій світ перед тим, як у ньому розгулялося ось це». Він постукав пальцем по даті виходу газети і подивився на Джейка. «Якось ти мені сказав одну важливу річ». «Навряд чи ти це сам пам'ятаєш, але я не забув. Мені мало хто говорив настільки важливі слова. Йди, цей світ не єдиний. Існують інші». Знову загадки, насупившись про бурча ведді. «Хіба не факт, що Джейк Чемберс вже одного разу помер, а тепер стоїть перед нами живий-здоровий? Чи ви не повірили, коли я розповідав про його смерть під горами?» Я точно знаю, що час від часу ви сумніваєтеся в моїй чесності, і, мабуть, маєте на це підстави. Поміркувавши хвилину, Едді похитав головою. Ти брешеш, коли тобі треба для справи, але думаю, коли ти розповідав про Джейка, не то у тебе був стан, щоб казати щось, крім правди. Роланд із неприємним подивом відзначив для себе, що слова Едді боляче його зачепили. Ти брешеш, коли тобі треба для справи. Врешті-решт, це правда. Ми повернулися у водойму часу, продовжив стрілець, і вчасно витягли його звідти, поки він не потонув. Ти витяг, ви правоведді. ви теж допомагали, завдяки вам я залишився живим. Але оближмо поки що цю тему, вона справи не стосується. Важливіше те, що існують безліч паралельних світів і дверей, що до них ведуть. Це один з таких світів, а тонкохід, що ми його чуємо, двері. «Тільки набагато більші за ті, котрі ми бачили на березі моря». «А наскільки більше? спитав Едді. «Завбільшки зі службові двері якогось складу чи завбільшки з сам склад?» Похитавши головою, Роланд розвів руками і знизав плечима. «А цей тонкохід? Ми не просто поряд із ним. Ми ж пройшли крізь нього, коли їхали сюди, чи не так?» – спитала Сюзанна. «Крізь нього ми й потрапили до цієї топіки». «Напевно, так», – погодився Роланд. «Ніхто з вас нічого дивного не відчув, запаморочення, наприклад, чи не тривкоєну доти. Всі заперечливо похитали головами, і Юк теж, бо він пильно спостерігав за Джейком». «Ні», – констатував Роланд, – «наче цього слід було чекати». «Але ж усі наші думки були тільки про загадки». «Всі наші думки були про те, щоб не зіграти в ящик», – проборчав Едді. «Так». Тож, мабуть, ми проїхали крізь тонкохід, навіть не підозрюючи про це. Хай там як, але тонкоходи – це не природне явище. Це виразки на шкірі світобудови. Вони існують тільки тому, що все йде шкереберть. В усіх світах. Бо в темній вежі все пішло шкереберть, констатував Едді. Роланд кивнув на знак згоди. І навіть якщо це місце, цей час, цей світ не становить долю катвого світу в цю мить то воно може стати цимка. Ця пошисть або інші, ще гірші за неї, можуть поширюватися. Так само і тонкоходи поширюватимуться. Їх кількість і розмір ставатимуть дедалі більшими. За роки пошуків вежі я вже їх бачив зо шість, а чув взагалі про дві дюжини. Перший... Перший я бачив, коли був ще дуже молодий. Поблизу містечка, яке називалося Гембрі. Він знову потер щоку і не здивувався, коли відчув, що між щитиною проступив Піт. «Кохай мене, Роланде. Якщо кохаєш мене, то кохай». «З нами щось сталося, і це щось викинуло нас із твого світу, Роланде», – сказав Джейк. «Ми збилися зі шляху променя, дивіться», – показав він на небо. Над ними повільно пливли хмари, але їхній плин більше не прямував строго в той бік, куди вказувала розтрощена фізіономія Блейна. Південний схід залишався південним сходом, але ознаки променя, до яких вони так призвичайлися за цей час, зникли. «А яке це має значення?» – спитав Едді. «Ну, тобто, нехай промінь зник, але ж вежа існує в усіх світах?» чи ні?» «Так», – підтвердив Роланд. «Але знайти її можна не в усіх світах». За рік до початку своєї блискучої кар'єри наркомана-героїніста Едді працював кур'єром. Недовго і не надто успішно. Тож зараз згадав ліфти в деяких будівлях, де йому доводилося бувати розвозячи пакунки. Будівлях, де здебільшого розташовувалися банки та інвестиційні компанії. Там були поверхи, на яких неможливо було спинити кабіну і вийти. Для цього була потрібна спеціальна картка, що її вставляли в під кнопками. Коли ліфт піднімався на такий поверх, замість цифри у віконочку висвітлювався ікс. «Я думаю, нам потрібно знову знайти промінь», – сказав Роланд. «А я не просто думаю, я переконаний», – докинув Едді. «Ходімо, час іти». Він зробив кілька кроків, потім повернувся до Роланда, підвівши одну брову. «Але куди?» «Туди, куди ми йшли», – сказав Роланд таким тоном, наче це було зрозуміло без сліва. І попрямував повзедді у своїх запилюжених розбитих чоботах у бік парку. Привіт! На зміну супрегрипу до нас приперлись кацапи. Але ж у козака нема біди, а є пригодонька. Дякую силам оборони. Довгих днів, приємних ночей. І якщо ти, сонечко, все ще слухаєш, пригадуй швиденько, що все буде Україна.